Знав, що виглядає старшим за свої літа. Вісімнадцять йому давали без сумнівів. Саме цей спокій і переконав продавщицю у тому, що покупець повнолітній. Та врешті пиво купує не горілку. Тепер молоді, як сторіла, дудлять те пиво літрами. Не знають, що їх чекає в майбутньому пивне черевце, червоний ліс, ніс і непереборна тяга до цього, судячи з реклами, корисного для всіх, починаючи з немовлят, напою. «Пивний алкоголізм» називається. Хлопці подалися у скверик біля пам'ятника Шевченку, влаштувалися на лаві. Тарасик почав розповідати. «Вчора на тренування знову приходив той самий мужик. Пам'ятаєш той, що навесні, перед канікулами». «Каже, є типу робота, шукає двох-трьох хлопців, щоб не мені синочки, щоб сили трохи мали, щоб уміли тримати язика за зубами, розумієш?» «Він що, ракетир, твій мужик?» – засумнівався Дмитро. «Та ти що, він солідний дядько, просто йому потрібні люди типу охорона, ти як?» «А ти? Я піду, бабки потрібні». «Так тобі ж хіба мало?» Дмитро знав, що батьки давали Тарасикові досить кишенькових грошей. Він ніколи не лічив копійок. Грошей завжди мало. Це був аргумент. Грошей ніколи не буває за багато. І Дмитро поборов сумніви. Давай спробуємо. Дорога засніжена. Коли в місто приходить зима, все стає іншим. Брудні ще вчора тротуари замітає білим, чорні голі дерева стають білими пухнастими, оселі дихають теплом і ваблять мешканців обіцянкою склянки гарячого чаю, галасливо мерехтливим екраном телевізора і перспективою довгого мирного вечора у родинному колі. Маркіян перебував, як кажуть тренери, у піку своєї спортивної форми, ділової активності, і водночас у нижній точці, майже на лінії замерзання, на фронті особистому. Ці вряди годи час від часу, кілька годинні зустрічі з Антуанетою геть не задовольняли його прагнення бачити її постійно. Лише зрідка вдавалось йому витягнути занадто правовірну маму з дому, відірвати від домашніх справ, від сина. «Нетусю, ще рано, залишся!» Побудьмо іще трохи разом. Нічого з Дмитриком не станеться, не маленький. Ні, Марчику, не можу. Він так на мене дивиться щоразу, коли я повертаюся. Не залежить від тривалості. Хоч година, хоч цілий день. Дивиться, ніби я його зрадила. І нічого не їсть, поки я не прийду. Нічого, ще зовсім трохи. Знаєш, я вже перебрався у нашу квартиру, вже не бомжую. А опалення... «Ну, оте автономне, з яким ти стільки намочився?» «Чудово працює, тепло, і не залежить від примг комунальних служб». «Полакували паркет, привезли меблі. Неточко, я б хотів, щоб меблі для Дмитрикової кімнати ми вибрали разом». Про Дмитра вони намагались говорити якнайменше. Ця тема викликала збурення почуттів. Як не намагався Маркіян внести, бодай, крихту здорового глузду, піддати якомусь аналізу його вчинки, що викликали, м'яко кажучи, здивування. Антуанетта чомусь завжди ставала на бік сина, хай би навіть його вимоги були йому самому в на шкоду. Ще тоді восени, коли прийшла відповідь на запит Журавського до Києва, Маркіян доповів Антуанетті, не приховуючи власного здивування. «Послухай, Анеточко, а ти...» «Просто молодець? Не підписала отого паперу на осліп, і бачиш, правильно?» Виявляється, цей твій Роговський зовсім не жалюгідний безробітний, як він усіх морочив, а бізнесмен, щоправда, середньої руки, як для Києва. Проте цілком твердо стоїть на ногах, навіть за цими скромними даними, який він подав як звіт про свою фінансову діяльність за останні роки, виходить дуже навіть пристойна сума 25 – 25% за 4 роки